בעזרת השם יתברך ספר כוכבי אור המשך המשך של ששון ושמחה מתפילה ו' עד סוף ששון ושמחה תפילה ו' ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך כי קלטה נפשי להיות כרצונך ואף על פי כן, אינני יודע שום אופן, שום אופן, איך לזכות לתשובה שלמה ואמיתית באופן שהתהפך לזכות ולתיקונים כל מה שעברתי וקלקלתי בגלגול זה או בגלגולים אחרים. היי, أي... היי, أي... أي... أي... ריבון כל העולמים, בורא כל הנשמות והרוחות והנפשות והגופות, המהווה והממציא בי, ובכל הנפשות שהיו ושיהיו כל תנועתנו והווייתנו, כאשר דעתנו על ידי צדיקיך האמיתיים. מהיעדר תכלית תעלומות הנהגותיך בכל נפש ונפש, בפעולות והמצאות נעלמות ומכוסות, הנראות לדעתנו אנושה כשני הפכים בנושא אחד. כי באמת אף על פי שמסרת הבחירה בידינו, בכוחנו וביכולתנו לסור מהרע, ולהיות כרצונך בכל מחשבה, דיבור ומעשה, אף על פי כן גם זה בידך, כי אין עוד מבלדיך. ובלתי כוחך, מהווה והמפעיל את כל בשמיים ובארץ, את מציאותיהם. וקיומיהם והנהגותיהם לא יזיז בתוכנו לא רעיון ולא מחשבה ולא כסל ולא חיליה. מי יבין דרכי פילאותיך ומי יעצור כוח לדעת ולהשיג בלתי נודע ומושג כזה נמשך מחלל הפנוי. שפינית פינית והעברת משם כביכול גם מידת חוכמת אלוקותך נמשכת בתוך כל העולמות שנבעו בו. אבל אין לנו אלא דברי הצדיקים האמיתיים אשר דיונו מכל זה, מתעלומות רצונך לבקש ולהתחנן ממך על כל תנועה ותנועה. על כן הרימותי קולי ואקרא בכל מה ונמהר. איי, איי, איי, ליבי נמס בקרבי, כל אבריי ועצמותי רועשים ומרעישים בקבי. או, אוי, אוי, אהובי אבי שבשמיים, חמדת לבי אשר אין סוף ליכולתך ולרחמך ולאהבתך לכל נפש ונפש מישראל. אני קיים אצלך בנים, כביכול. חכה תתאפק לראות ולהביט בצערם ומרירותם, אפילו בצערם ומרירותם שבגוף. כל שכן קל וחומר בצערם ומירותם שבנפש. הלא אפילו במידת הרחמים שנטעת בתוכנו גם כן יהיה אפשר להביט ולראות באמרירות של כמה וכמה עונשים. וכל העומד עליהם מוכרח לאמץ ולהקשות את לבבו בכל מיני קושי ורצח. כי גם הוא היה נחלש ונגבה מהבתה לבד שהוא מביט ורואה אותם. ואתה אהה, אבי שבשמיים, יש סוף ליכולתך להחזיר גם אותי בתשובה שלמה כזאת באופן שלא יהיה עליי שום דין ומשפט, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? יש סוף ליכולתך להביא גם בלבבי חוכמה ותבונה ודעת אמיתי התעוררות אליך כרצונך הטוב, זריזות וששון ושמחה כרצונך הטוב, אמונה וביטחון וענווה ותמימות ופשיטות וישרות לב ורחמים על הבריות ועצות אמיתיות בכל תנועה, והסכמות מוחלטת בלבבי עליהם. והתחזקות והתאמצות לבלי לסור מהם ושאר כל מיני ישועות בגוף ונפש המוכרחים לתכלית שלום, שלמות תשובתי. היש סוף לטענותיך עבור כל ישועותי האלה כי הלא דעתן על זה צדיקיך האמיתיים ממשפטיך הנעלם הוא בלתי נגלה רק לך ולא לזולתך. היש ישועה בעולם בגוף הנפש שלא יספיק עליה זכות צדיקיך האמיתיים עוזרני להתעורר ולתן התערות הדלתה אתה בתכלית השלמות לזכותם הקדושה באופן שאבשע מעתה בכל אשר אני צריך להבשע. ריבונו של עולם לפניך נגלי גודל ועוצם הקליפה החזקה והקשה והמרה המושרשת בקרבי. את זדון ליבי ועזות גופי בתאוותיו ומידותיו הרעות במידת הכעס, במידת העיקשות, במידת העצבות, במידת העצלות, במידת הנפילה וחלישת הדעת מכל זה וכן בכל תאוות ומידות רעות הן מספר ואתה, אדוני, עד מתי? עד אנה תסתיר את פניך ממני. מתי תתעורר לעורר גם ישן כמוני, להקיץ גם נרדף ונתעלף כמוני. להסיר גם מאיתי קשיות עורפי. לתאר גם אותי מקליפתי וזוהמתי. לנקות ולזכך גם את לבבי מכל מיני רוע וזדון. מכל מיני עזות ועקשנות. מכל מיני כעס וחמאה, מכל מיני שכחה ועצלות. מכל מיני נפילות וחלישות הדעת, מכל מיני זקנה דשיא תרעך וחסילות. מכל מיני רעות חיצוניות וחסרון ביטחון, מכל מיני תאוות ממון ומשגל. מכל מיני ריבוי אור וקלקול לצמצום ולקדושה, מכל מיני גאווה ומכל מיני עצות רעות אשר כולם התקבצו והתאספו על היחד. להדיחן ולהטות את השורה ממעגלי השמחה והחדווה בכל עת. מנתיבות הגילה והששון כרצונך הטוב. מתי תקום ותרחם עליי לשמוע ענקת וזעקת פנימיות לבבינו על כל מידותיי הרעות? מתי תביט ותשגיח עליי ברוב חכמיך ויכולתיך המספיקים גם עליי להדריך גם אותי בכל רגע ורגע במסילה הישרה והנכונה, בלי שום פחד ואימה מהרודפים הנמצאים באגן הקדוש אשר די כמסיבת הפחד נופלים ונשברים במכות ותחלואים? מתי תלמדנו ותהיה בעזרנו להתקשר ולהידבק באדם הקדוש העומד אצל הגן באופן שננצל מעתה מכל מיני הרפתקאות בגוף ונפש? באופן שלא אתגרש מעתה מהגן הקדוש? באופן שלא אתרחק מעתה מעבודתך האמיתית כאשר דעתנו אלא את צדיקיך האמיתיים? ריבונו של עולם, לפניך נגלה כבישת נשמתי תחת ידי הרוצח בכל מיני ממות הזדונים שמעביר אותי בהם. מפחידנו, מעכבנו אפילו אם לצעוק אליך כרצוני באמת. למדני והורני ביצרה עצוקה כזאת איך לרמז ולישא אליך גם אתה את עיניי ונפשי באופן שתאמר די למרירותי ממוות כזאת באופן שתמלא את נפשי מעתה מעונשיך בעולם הזה ובעולם הבא. איי! איי! אבי, אבי, אבי! אל תאטום אוזניך מזעקת עול עליך אל תאמת את לבבך מעומק דעומק צעקתנו מרתיחת דרתיחת דמעתנו וצערנו ואני מוסר עצמי אליך עם כל איבריי, גידיי, בנפשי ורוחי ונשמתי וחייתי ויחידתי, בכל מחשבותיי ורעיונותיי, בכל קרביי וחסליי וחסלויותיי, בכל תעלומות לבבי ובכל מורשי מזימותיה, בכל חושיי וכוחותיי החיצוניים והפנימיים, בכל כוחות הרצון והמעון אשר בקרבי, שתעשה ותנהיג עמהם כאמיתות רצונך בכל תנועה ותנועה באופן שהמען ברא בתכלית המאון. באופן שהמען בזוהמה תאבות גופי ומידותי הרעות בכל מיני מעון. באופן שאבחר בטוב, ברצון, להשתוקקות וכיסופים כרצונך הטוב בתכלית השלמות. באופן שלא יהיה עליי מעתה שום חטא ועוון ופשע חס ושלום. באופן שהתהפך מעתה לזכויות ותיקונים כל מה שחטאתי וקלקלתי במעשה ודיבור ובמחשבה. ובהיעדרם והתרשלותם, אין בגלגול זה ואין בגלגולים אחרים. באופן שלא יהיה עלי מעתה שום דין ומשפט חס ושלום לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. באופן שהזדקך דעתי ולבבי להרגשת השמחה בך ובצדיקיך האמיתיים בהרגשה עצומה ונשגבה ותמידיות. באופן שגם בחיים חביתי אזכה להיות נכלל בך ברצו ושוב כרצונך הטוב מעתה ועד עולם. תפילה ז ריבונו של עולם, רחם עליי, ועשה כאשר נאה לך לפעול ולהוות כלי של התערות הדלתתא בתכלית השלמות גם מתפילה קלה ושפלה של מונח בעשר קיתרים דמסאבותא כמוני. של כלב שב על קיו קמוני, של משלם רע תחת טובה כמוני. באופן שתושיע גם אותי בכל מיני ישועות בגשמיות ורוחניות. באופן שאזכה גם אני בחיים חיותי לתשובה שלמה, לתשובה של שבת, לתשובה של אהבה ושמחה בך. בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. באופן שלא יהיה עלי שום דין ומשפט אחר כך, חס ושלום. כי הלא דעתנו אבינו שבשמיים שבכל צרותינו לך צר כביכול, ובין כך ובין כך אנחנו קוראים לך בנים. ועתה איך אחת תאכל וראית באובדן ילדיך, חס ושלום, איך אחת תתאפק ברחמך בטוב לבבך, דין תחליט לעמוד על דם עולליך המחולאים והמוחלשים, המוכאבים והמוזכנים כל כך. אנא השם רחם עליך ועלינו, ומודי לדמעותיך כביכול ולדמעותינו, למצוקותיך כביכול ולמצוקותינו. חמון נא וחוסנא ורחמנא גם על מוטבע קליפ, בעומק קליפת המן המלא כמוני, על מובלה בבטן הסמך מהם כמוני, על נהפך למהות הנחש כמוני, על גרוע מכל הכינויים לגנאי. ותן בלב ראש צדיקיך אמיתיים, רבנו נחמן בן סים חזך הצדיק הקדוש לברכה, ובלב תלמידו הקדוש מוענת ז"ל, בלב כל הצדיקים האמיתיים שהיו מעולם, הכלולים בו, שיתפללו גם בעדי תמיד, ויוררו בכוחם הגדול רחמים רבים ועצומים ונשגבים כאלה, שהם מספיקים גם עליי, שתושיע אותי בכל מיני ישועות בגשמיות וברוחניות. שתושיע גם לחוטא ומחטיא את הרבים כמוני, באופן שאשוב לפניך בתשובה שלמה כראוי, באופן שיתהפכו בחיים חיותי כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי לזכויות, וכל חטאיי את הרבים לזכותי הרבים, וכל חילול השם לקידוש השם, וכל יגונותיי והנחותיי להססונות ושמחות בך. תתברך לעד ולנצח, כי הלוא די כעל ידי זה יתגלה לנצח, או ממותך על כל שמותיך, או ממותך על כל השכליות שבכל העולמות. עוממותך על כל השבחים והתהילות עד בלידי, ודי כי על ידי זה יהיה נגמר כוונתך בבריאת עולמך כרצונך הטוב. תפילה חטא ריבונו של עולם, עוזרני מעתה לגיל ולשמוח בך תמיד, וכל שכן וכל שכן בשמחת תורה בשבת ויום טוב, אזכה להוסיף שמחה על שמחתי עד שאמשיך מהם השמחה גם אל ימי החול. שאזכה גם בימי החול לגיל ולשנוח בך ובתורתך ובמצוותיך ובצדיקיך האמיתיים בכל מיני גילה וששון, בכל מיני דיצה ושמחה, בכל מיני חדווה ועילצון, ועוזרני להתחזק ולהתגבר בכל זה, בכל נפשי ולבבים מעתה ועד עולם, כרצונך הטוב, אמן ואמן. א', עד כאן כתבתי בלשון תפילה. והנה מפחד העורף במסתר כאריה בסוכו, בכל פינה ופינה ובכל מסילה ומסילה. כי באורח זו אהלך תמנו פח לי. מחויב אנוכי להזכיר את הקורא בדבריי מעוצם יקרת הסם המרפא הזה. לבל התלבש לפניו המסית בטלית של מצווה למשוך ביין את בשרו. כי מאוד מאוד הזהירו האדמו"ר זל, ז"ל על הדבר הזה באזהרה כפולה ומכופלת עד מאוד. כי כאבן מושך, מגנט, הוא הדבר הזה. ולך לחמרינה נזירה סחור סחור, לקרמה לא תקרב. כי אף על פי שמעט השתייה טובה להרחיב הדעת, אבל די כמעט. נורא ביסל, כאשר בזה הלשון אמר האדמו"ר ז"ל בעת שכיבד למוענת זו ורבי נפתלי ז"ל במעט יין ישן וכוס קטן ורחב כאצבע שישנו שתיהם מאיתו. כי מאור צריכים להיזהר למעט בשתיית משכין המשכרין בכל האפשרות גם בשבת ויום טוב. ואפילו בשמחת תורה, ולא כתועים בזה. הוספה, מלבד בפורים שאז ניצבה לקיים את מאמר חז"ל שחייו הניש לבשום וכפשוטו. כן שמעתי מאבי הרי ניק הפרת משכבו בשם האדמו"ר ז"ל ובשם שאר צדיקי אמת שלא כדעת המפרשים בזה כעניין אחר. אמר מעתיק, שמעתי בשם האדמו"ר ז"ל שהשכרות בפורים היא תיקון לפגם הברית. מכל שכן וכל שכן בימי החול. כי לא על שמחה כזאת הזהיר אותנו אדמו"ר ז"ל, כי על זה נאמר ולשמחה מה זו עושה. כי אין זה שמחה רק עוללות וסכלות. ב. והיידי <coughs> דעתה לידן, עניין הזה של שתיית היין, נמה בגם מילתא חד תמא שאירה השם את עיניי במעשה ראשונה מהסיפורי מעשיות מהשני למלך שנכשל בשתיית היין. העיין שם היטב כל המעשה מראשה ועד סופה. כי הנה עיינתי, גימל, כי הנה עיינתי בהמקרא, פתח פיך לאילם אל דין כל בני חלוף, שמביא האדמור בהתורה פתח רבי שמעון סימן ס' שהיא פירוש של המעשה הזאת. וראיתי שזה המקרא נאמר בצעקת בת שבע על שלמה, על ששתה מהיין ונשתקע בשינה. ונשא בת המלך פרעה, שהיא בת מלך דסיטרא אחא, שעל ידי זה נתעלם מאיתו ביותר, בת מלך דקדושה, כי כשזה קם זה נופל כידוע. והוא תכף נתעורר ונתחרט אחר כך, וצעק ואמר, אשת חיל מי ימצא? היינו, כי מי הוא זה שיכול למצוא אותה עתה? אחרי אשר ורחוק מפנינים נכרע. אבל על ידי בטח בה בעלה ושלל לא יחסר, גם היום יש תקווה למצוא אותה. כי זה המקרא מרמז על הביטחון דקדושה, כמובן שם בתורה הנ"ל, שהיא בחינת ההתקשרות בבת ישראל הנמשכת בשורשה מבחינת הבת מלך שהיא השכינה. כי גם קצת משאר הבחינות המובאים שם בדברי אדמוזל, כולם בבחינת הבת מלך, ועל כן על ידם זוכים למצוא אותה, כמו הבחינה הראשונה שמביא שם אדמוזל בתחילת המאמר מעניין התבוננות בתורה. והיא בבחינת האשת חיל, כמובן שהתורה היא בחינת ביתו של השם נדבך. שהשתעשע בה עוד אלפיים שנה קודם בריאת העולם. כמבואר בדברי חז"ל על פסוק ואייץ לא שעשוע יום יום. ובזה תבין ביותר גם מה שמובא שם בתורה הנ"ל עוד ד' שהשליש שבקרקע הוא כנגד העשירות שנזכר אצל רחל ולאה וכו'. ה. כי באמת עיקר העשירות הוא רק בשביל ההתבוננות, אבל בלא זה העשירות הוא רק בשביל נשים וקטני הדת וכו' אין שם. היינו, שמזה בעצמו שבקדושה עיקר השירות היא בשביל התבוננות בתורה, שהיא בסוד אישה כנ"ל, מזה בעצמו נשתלשל ונמשך גם השירות שבשביל הנשים וכולי, שעל זה אמרו כי כל העושר אשר אלוקים מאבינו, לנו ולבננו וכולי אין שם. ד. וכן מידת היראה המובאה שם היא בסוד הבת מלך שיש את חיילנל, שעליה נאמר אישה יראת השם היא בסוד חווה, שנאמר עליה עשאה כאוצר, שהוא בחינת יראה, בחינת יראת השם היא אוצרו כמובא שם, ובסוד שרה שנלקחה לבית המלך תשיא רעך והקליפות, מרוצם התגברותם בההפך של מידת היראה, בבחינת רק אין יראת אלוקים במקום הזה. ואז די כך, כשנתגבר אברהם זה לעומת זה. והמשיך לשם מרעה ואריכות ימים, אז די כי נפקדה שרה בראש השנה בבחינת, והשם פקד את שרה, אני אשמח לזה. ואז נתהווה על ידי זה בעצמו ביותר שלמות העירה שהיא בחינת שלוש קווים. כי מקודם לא היה להם תלמידים, ואחר כך שזכו לבן עגון כזה, אז די כי נשלמה העירה בבחינת שלוש קווים המובא שם. היי. Hey. ומה שכתב מעונת ז"ל בהקדמה של סיפורי מעשיות, שער של זהב ומבצר של מרגליות. מרמז על העשירות שצריך להתבוננות התורה אין שם. נראה לפי עניות דעתי לבאר עוד בזה, כי עיקר העשירות וקדושה של ישראל היה בבית המקדש, שנבנה על ההר, שזה בעצמו בחינת הר הזהב ומבצר של מרגליות. ועל כן בקודשי קודשים שהוא בחינת פנינים, כמובן מדברי חז"ל, הפסוק יקראי מפנינים, על כן הם מונחים לוחות העדות, שזה בחינת התבוננות של התורה. כמובן שם בתורה הנ"ל א' אין שם. ו' כי זה ידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, וכולם הם בכלליות ובפרטיות ובכל דור ודור, בכל אדם ואדם, וגם בכל עת החיפוש אחר הר של זהב ומוצר של מרגליות. וצריכים להיזהר ולהישמר מתאוות אכילה ומכל שקן, משתיית היין ומלהשתקע בשינה. כמובן כל זה בדבריו במקום אחר. וכל צדיק לפי בחינתו כן הוא מוצא אותה. ודוד, שחי שבעים שנה, שממנו יצא משיח, שהוא יהיה גמר התיקון של מציאתה. כמובן שם בהקדמה של הסיפורי המעשיות. על כן הוא אשר זכה למצוא את מקום אר בית השם דווקא על ידי נידוד השינה. בבחינת נשבה וכו', אם יתן שנת לעיני ולעפרפית תנומד, ימצא מקום להשם וכו'. וגם ציווה והזהיר את שלמה בנו שיבנה ויתקן אותו בשלמות. ועל כן די כבעת שבנה שלמה את הבית, שאז היה צריך להיות גמר התיקון של מציאתה. אז די כנתגבר עליו השטן זה לעומת זה, עד שנשא אז די את בת פרעה. שזה גם חורבן הבית, כמאמר חז"ל על פסוק, כי על אפי ועל חמתי וכולי. אמר מעתיק, ועל כן כשנשא את בת פרעה, היה ישן שלמה עד ארבע שעות ביום, כמו שאמרו חז"ל שם. כי אז התגבר השטן להכשילו בשינת די ועל כן גם יעקב אבינו כשהלך אחר זיווגו ויפגע במקום הזה, ואז אמר, מה נורא המקום הזה? ואחר כך נסתכל על חורבנו ויאמר, אין זה כי אם בית אלוקים. ואין במדרש שתיבות אלו מרמזים על הבית שייבנה לעתיד, ששם יימצא בשלמות ועליו נאמר, מקדש ה' כוננו ידיך שלא יחרב עוד לעולם. ז. ובין הם מחמת שעיקר שלמות והגדלת השמחה, על ידי שלום ואהבת חברים, כמובן בליקודי הלכות הלכות ברכת ההודעה, הלכה ו', אות מ"ב ואות שמחה לפען שם. על כן אמרתי לח... לצרף לחלק הזה איזה דברים ששמעתי מאבי, הרי ניק פרת משכבו על אודות המקרא שבישעיה ט' ויקרא שמו פה ליועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. שפירוש המקרא הוא שהשם יתבאך שהוא פה ליועץ אל גיבור אבי עד, יקרא שמו של מלך המשיח שר שלום. כן מובא בספרי אמת, כי גם לפי הפירוש שסובבים הדברים על חזקיהו ומחמת שגם בו היה מבחינת משיח, כמובן מדברי חז"ל ובפירוש רש"י אין שם. והיה רגיל לדבר מזה כמה וכמה פעמים, בהכלל היוצא בקצרה מדבריו, הנובעים מדברי מוענדז על בתכלית הקדושה, שלכאורה יש לתמוע כי הלא משיח צדקנו לא בלבד עניין השלום יתקן ויכניס בכל אחד, כי גם יכניס בכל אחד שאר מידות טובות כמו אמת ואמונה וכולי. ולמה זה יהיה נקרא שמו הקדוש רק על עניין השלום? אבל מכל זה אנו רואים רוממות הדבר הזה, כי באמת כל גלויותנו זהו רק מחמת שנאת חינם, ועל כן נתארך ונמשך כל כך. כי גלות בבל שאחר חורבן הראשון, שהיה מחמת עבודה זרה וכולי, לא נתארך רק עד שבעים שנה. בגלות האחרון הזה שנתאבא מחמת שנאת חינם, נתארך ונמשך בריבוי עצום ומופלג בלי שיעור בערך כל כך. כי העניין הזה ששנאת חינם וכן שאר דברים שמעינם לחברו, אפילו יום כיפור ויום אמיתה אינו מכפר עד שירצה את חברו. מכל שכן וכל שכן, הלעוון החמור של לשון נרע הוא שגרוע ביותר. וכמובן לכל משכיל בעומק פירוש המאמרי חז"ל שאמרו הלשון נרע שהוא שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. אבל עוצם ותוקף התגברות להתגברות שעל זה גדול ונשגב בלי שיעור בערך. עד שגם הכשר שבכשרים והצדיק שבצדיקים, אשר עמד בניסיון באמת, ואיתה שכמו לסבול עול תורה ושבירת התאוות וכו', ובעניין זה גם בהם נפלה של עבד. ח. כי מי לנו גדול משבטי איכה, ראובן ושמעון וכו', שהיו צדיקים נוראים כאלה, וחזקים באמונה כל כך, כמובא בספרי אמת, ואף על פי כן בעניין הקנאה והמחלוקת ולשון נרע ושנאת חינם, גם הם נכשלו ונלכדו עד שעבר על ידי זה מה שעבר. ט. גם מילן הוא גדול משאול המלך שנאמר עליו בעת מולכו בן שנה ודרשו חז"ל כבן שנה בלא חת ואף על פי כן בעניין הקנאה והכעס וקבלת לשון רע ושנאת חינם, נכשל ונלכד כל כך עד שמובא בספרי אמת, על פסוק עוד היום בנוב לעמוד, עד היום עומד החטא ההוא. י. והנה להביא לזה דוגמאות מספרי אמת, איחלו המון יריות. אבל על זה דבה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על שעדיין מרקד בינן. עד שגם בימינו אלו ובדורות הסמוכים, מלבד המחלוקת שהרבה והגדיל על יחידי הדורות בעצמם, כמו על הבעל שם דור ז"ל, ומכל שכן וכל שכן על אדמו"ר ז"ל, כידוע, עוד לא נתקרר דעתו בכל זה, כי עוד יתגבר בכל כוחו להגדיל מחלוקת ופירוד לבבות, גם בין אנשיהם בעצמם, כידוע, שבזה גמר מחשבתו ורצונו הרע ביותר ויותר. או כמו שסיפר מוארנד ז"ל, ששמע מחותנו עבד דוד צבי ז"ל, שכל התרחקותו מהחברה היא הקדושה של לימידי הבעל שם טוב והמגיד, זכר צדיקים לברכה, ומחמת שנשא פעם אחת לשני גדולים מהם, וראה והביט על גודל פירוד הלבבות שהיה ביניהם. שזה היה מופרח אצל זה, הוא וכל אנשיו, וזה היה אצל זה מופרך לגמרי, הוא וכל אנשם. בידי זה נתרחק מהם לגמרי, כידוע. י"א וכן בין תלמידי האדמור ז"ל, כנודע למי שבקיא בזה קצת, שרב שמואל אייזיק ז"ל היה באמת איש וצדיק ועף על פי וכו', וכן הרב רבי יצחק וכו', ובאוזני שמעתי מאבי הרי ניקה פרת משכבו ששמע ממעונת ז"ל, שרצה וכו'. מכל זה הביא לנו ראיה לעניין מה שגם בימיו היו מעשיות כאלה כידוע לבקיא בזה. כי זה כלל הגדול שכל מי שלומד תנ"ך וכו', והוא אומר שרק אז היו מעשיות כאלה ועכשיו לא בהמה ממש. כי כל הקלקולים המובאים בהם, כולם נמצאים גם היום בכמה בחינות בכלליות ובפרטיות. כי גם בעוצם שפלותנו, בדור היתום הזה, בגודל ועומק תכלית תכלית דיוטה התחתונה שאנו מונחים כעת, עוד לא שב אף העצר מאיתנו. ועוד מתגרה בכל אחד בכעס וחמאה, בקנאה ורדיפת הכבוד, בלשון הרע ושנאת חינם. וכל אחד מדמה בנפשו שהוא מבין אמיתי על חברו, שחברו מחריב עולמות והוא רוצה לבנותם. שחברו כולו שקר והוא כולו אמת. וזה הדבר בעוכרנו להרחיק מהאמת יותר מהכל שאי אפשר להעריך כל כך בעניין זה. כי באמת כולנו כצאן טעינו וכולי. ולמאי נפקמינה למי בעי רחמה? כי שומע כל זה יבכה וישמח בבכיו את החנונים. כלביא ישאג תפילה וצעקה ושמחה ירבה, אולי אולי מכל זה יכבה. ועל כן גם אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו על זה לבקש ולברך שלוש פעמים בכל יום שלום, אפילו בשבת ויום טוב. י"ב גם מזה יבין וידע כל אחד איך שיש לו ללמד זכות ובלי להתרעם אפילו בליבו על חברו שחטא כנגדו, אפילו אם עשה לו מה שעשה. מאחר שהתגברות גדול ועצום על זה כל כך, וכנ"ל. וכמובן במאמר חז"ל רובן בגזל וכולי, וכולם מאבק לשון וכל אחד צריך לחשוב בעצמו באמת, בלי שום הטעה, אם הוא יוצא נגדו נדבך בכל העניינים, ואינו שומע חס ושלום בעצת העצר בשום דבר. אבל מאחר שעל כל אחד עובר מה שעובר, היכה חי יתרעם וידין את שכנגדו, אפילו אם נכשל גם בדברים שמעינם לחברו, מאחר שלא הגיע למקומו. וכמאמר האדמו"ר זה על בליקוט התניאן הסימן א', ומי הוא שיכול לידע או למקום חברו וכו' לעיין שם? י"ג. ואין בליקודי הלכות, הלכות חובל בחברו הלכה ג' עוד ב'. מה שכתב שם ארנת שכל מי שפוגם בכבוד ישראל חברו, על זה פוגם בכבוד השם ידבח. כי קודשבריך הוא בישראל כול אחד וכולי אין שם. גם אין שם באות ה', שכל מי שהוא גדול במעלה ביותר, כשהוא פוגם בכבוד ישראל, אז הקלקול גדול ביותר אין שם. ט"ו. גם עיין בהלכות נזיקין הלכה ד', אות ל"ב, מעניין שלפעמים נדמה לאדם שחברו מתכוון במעשיו להקניתו וכו', ובאמת חברו לא כיוון כלל כנגדו, רק הוא עושה דבריו לפי תומו לצורך פרנסתו. ומי שהוא קפדן, נוח לכעוס פס ושלום, אז תכף הוא נותר שנאה על חברו וכו', וחמה עם הפנים לפנים וכו'. ואז גם חברו עומד נגדו עד שנתרעה במחלוקת בין שניהם. ובאמת ובחינם, כי לא ניתבע המחלוקת כי אם על ידי שלא ישתדל כל אחד לדון את חברו לכף זכות. וזה מרומז במשנה, ולא יאמר פלוני יקפח פרנסתו וכו'. כי לזה רשות לעשות המשא ומתן, ולזה רשות וכו' עיין שם. ט"ז גם עיין בהלכות שומר שכר הלכה ב', אות י'. שמיום בריאת העולם לא היה עדיין שני צדיקים וכשרים שיהיו שווים לגמרי בכל תנועותיהם. ועיקר המחלוקת הוא מחמת שכל אחד אינו מאמין בחברו שגם כוונתו ורצונו לשם שמיים, אף על פי שאין חברו מתנהג בדרכו או רצונו. כי הבעל דבר מטעה את הלב וכו'. כי באמת ראוי לדעת שכל הרצונות של כל בני אדם וכו' נמשכים מרצון העליון וכו'. ומי שיודע ומאמין בזה בשלמות, בוודאי לא יחזיק במחלוקת כי ידין את חברו לכף זכות תמיד. כי אומר בליבו, אף על פי שאני יודע בעצמי שכוונתי לשם שמיים, לגמור מצווה הזאת, וחפצי לשם שמיים באמת, וחברי מעכב בזה, אף על פי כן גם כוונתו לשם שמיים, כי יש לו ידיעה אחרת, ונדמה לו שאין זה מצווה כלל, או שצריכין לעסוק במצווה אחרת הגדולה מזה לפי דעתו. ואף על פי שאני חזק בדעתי מאוד, ויש לי ראיות והוכחות אמיתיות שצריכים להחזיק בדרך זה ובמצווה הזאת, אף על פי כן, אפילו אם האמת הוא כדעתי, מי יודע לאיזה שורש נמשך חברי וכולי. עיינת שם ויערב לנפשך מאוד. י"ז עד כה עזרני השם לדבר ולרמז ולבער קצת במה שראיתי ושמעתי מדבריהם הקדושים. ואין אמנם שהלוואי שאבין ואדע על כל פנים עשרת אלפים שנה לאחר התחייה דיברו אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמוזל עוד בזה העולם אבל עם כל זה מחמת שאדמוזל בעצמו הזהיר לכמה וכמה שהשתדלו לחדש בתורתו וכמובן בליכוד תתניאנה סימן ק"ה ואין שם מה שאמר לאחד בפירוש שאם יזכה לכוון אל תוכן כוונתו ותורתו מה טוב אין שם מזה מובן שהיה לו גם כמה כוונות בדבריו הנוראים, שגם אנחנו נוכל לדע ולהבין בהם קצת. כן נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו באהבה ובשמחה, כרצונו הטוב, אמן. תם ונשלם שבח לבורא עולם. עד כאן ספר כוכבי אור, ארבעה חלקים, מלבד הסיפורים והאוספות.